і не широка, як церковні двері, але годі і цієї – Ромео і Джульєта. Лорд Пітер пропустив обидва повідомлення від міс Клімсон. Поглинутий поліцейським розслідуванням, він і не думав повертатися до Ліхемптона. Бантер належним чином прибув із місіс Мердл у суботу ввечері, Величезна поліцейська активність – була розгорнута в околиці пагорбів, а також у Саутгемптоні та Портсмуті, щоб створити враження, ніби влада припускає, що банда ховається у тих районах. Насправді ж, ніщо не було таким далеким від думок Паркера. Нехай думає, що вона в безпеці, сказав він, і вона повернеться. Це для нас, старий друже, грав кота і мишку. Вімсі не знаходив собі місця. Він хотів... Щоб аналіз тіла був завершений і ненавидів думку про довгі дні очікування. І він не мав великої надії на результат. Це все дуже добре – сидіти тут із твоїми перевдягненими поліцейськими біля квартири місіс Форест. Роздратована сказав він за беконом та яйцями у понеділок вранці. Але ж ти розумієш, чи не так, що у нас досі немає жодних доказів убивства. От просто жодних. Це так. Спокійно відповів Паркер. «Ну, хіба це не змушує твою кров кипіти?» – спитав Вімсі. «Аж ніяк», – сказав Паркер. «Таке трапляється надто часто. Якби моя кров кипіла щоразу, коли виникає затримка в отриманні доказів, я б перебував у постійній гарячці». «Чого хвилюватися?» «Можливо, це той ідеальний злочин, про який ти так любиш говорити, той, що не залишає слідів» ти мав би бути від нього в захваті. О, смію припустити. Оницість. Де ж ті чари, що мудреців бачали у твоїм лиці? Герб злочинців. Зачинено, і нема ні краплі випити у шинку. А дарма. Класичні поети вімсі з поправками від казна кого. Власне, я зовсім не впевнений, що смерть міс Доусон не була ідеальним злочином, якби тільки та дівчина Віттекер зупинилася на цьому і не намагалася його приховати. Якщо ти помітив, смерті стають дедалі більш жорстокими, продуманими і неймовірними на вигляд. Знов телефон. Якщо рахунки поштової служби цього року не покажуть чималого прибутку на телефонах, то це буде не твоя правина. Це кепка та черевики, м'яко сказав Паркер. Їх відстежили, замовили в магазині чоловічого одягу в степні, щоб надіслати приподобному Доусену готель Певеріл, Блумсбері, до прибуття. Знову Певеріл. Так, я впізнаю руку таємничої чарівниці містера Тріга. Картку преподобного Алілуї Доусена з повідомленням «Будь ласка, передайте пакунок пред'ємнику» наступного дня приніс кур'єр зі служби Дістрікт Месенджер. Усусь з усним поясненням, що джентльмен, виявляється, все ж таки не може приїхати до міста. Кур'єр, виконуючи отримані по телефону інструкції, відніс пакунок леді-убрані медсестри на платформі в Чарінг-Крос. Коли його попросили описати леді, він сказав, що вона була висока і носила сині окуляри та звичайний плащ і чіпець. От і все. А як оплатили товар? Поштовим переказом, придбаним у відділенні «Вест-Сентрал» у найжвавішу годину дня. І коли все це сталося? Це найцікавіша частина справи. Минулого місяця, незадовго до того, як міс Віттекер та міс Фіндляйтер повернулися з Кенту, цю змову було добре продумано заздалегідь. Так, це вже дещо, що ти можеш пришити місіс Форест. Схоже на доказ змови, але чи є це доказом вбивства? Це мало би глядати, як змова кузена Алілуї, я гадаю. О, що нам доведеться відстежувати листи і друкарську машинку, на які їх писали, і допитувати всіх цих людей, гадаю. Боже, боже, яка тяганина! Гей, заходьте! О, це ви лікарю! Вибачте, що перериває ваш сніданок, сказав доктор Фолкнер, але сьогодні рано вранці, лежачи без сну, мене осяяла блискуча ідея, тож я мусив прийти і викласти її вам, поки вона свіжа щодо удару по голові та слідів на руках, знаєте. Як ви гадаєте, чи не могли вони слугувати подвійній двійній меті? Окрім того, що це виглядало як робота банди, чи не могли б вони приховати якусь іншу, меншу позначку? По труту, наприклад, могли ввести ін'єкцію, а слід від неї приховати подряпаними і порізами, завданими після смерті. «Відверто кажучи, – сказав Паркер, – хотів би і я так думати. Це дуже слушна ідея, можливо, вона правдива. Наша проблема у тому, що у двох попередніх смертях, які ми розслідували, і які, як ми схильні вважати, є частиною цієї ж серії, що і ця, взагалі не було жодних ознак чи слідів отрути, які можна було б виявити будь-яким оглядом чи аналізом, що тільки може вигадати наука. Власне, не лише жодних доказів отрути, але й жодних доказів чогось, окрім природної смерті. І він розповів про справи у більших деталях. «Дивно», – сказав лікар. «І ви гадаєте, що тут може виявитися те саме? Все ж у цьому випадку смерть навряд чи могла бути природною. Інакше навіщо ці ретельні спроби це приховати?» «Вона не була природною», – сказав Паркер доказом чого є те, що, як ми тепер знаємо, змову було сплановано майже два місяці тому. Але метод, вигукнув Вімсі, метод, хай йому чорт. Ось ми всі тут з нашими блискучими мізками та професійною репутацією. А ця напівнавчана дівчина з лікарні може обіграти всіх нас. Як це було зроблено? Ймовірно, щось настільки просте та очевидне, «Що нам і на думку не спало», – сказав Паркер. «Той принцип, який вивчаєш у четвертому класі, і ніколи до нього більше не повертаєшся». Елементарно, як той дурник, на машині якого ми зустріли біля Крофтона, що сидів під довщев і молився про допомогу, бо ніколи не чув про повітряну пробку в системі подачі пального. От, наважуся сказати, той хлопець вчив «Що з тобою?» «Боже мій!» Вигукнув вінсі. Він гримнув рукою по сніданку, перекинувши свою чашку. «Боже мій! Це ж воно! Ти вгадав! Ти зробив це! Це ж очевидно! Боже, всемогутній! Для цього не потрібен лікар! Механік з гаража міг би вам сказати! Люди помирають від цього щодня! Звісно! Це була повітряна пробка у системі подачі! Тримайтеся лікарю!» – сказав Паркер. – З ним завжди таке, коли у нього з'являється ідея. І з часом це минає. Не заперечуєш, якщо поясниш, старий друже. Бліде обличчя Вімсі спалахнуло. Він повернувся до лікаря. – Слухайте, – сказав він, – тіло – це насосний механізм, чи не так? Славне старе серце качає кров по артеріях і назад по венах і так далі. Це так? Вірно? Саме це і підтримує роботу, га? По колу і додому за дві хвилини. Щось таке. Ну, звісно. Маленький клапан, щоб випускати кров. Інший маленький клапан, щоб впускати. Точнісінько, як двигун внутрішнього згоряння, яким воно є. Звісно. А припустімо, це зупиниться. Ви помрете. Так. А тепер дивіться. Припустімо, ви берете великий порожній шприц. Встромляєте його в одну з великих артерій. І натискаєте на поршень. Що станеться? Що станеться лікарю? Ви ж закачаєте велику повітряну бульбашку у систему подачі вашого двигуна, чи не так? Що тоді станеться з вашим кровообігом? Він зупиниться. Без вагань, відповів лікар. Ось чому медсестри мусять бути такими уважними, щоб правильно наповнювати шприц. Особливо, коли роблять внутрішньовенну ін'єкцію. Я знав, що це з тих речей, які вивчаєш у четвертому класі. Ну, продовжуйте. Ваш кровобіг зупиниться. За ефектом це було б схоже на емболію, чи не так? Тільки якщо це в головній артерії, звісно. У маленькій вені кров знайшла б обхідний шлях. Ось чому це, здавалося, був улюблений початок лікаря. Ось чому так важливо, щоб емболії, кров'яні згустки, розсмоктувалися якомога швидше і не блукали по системі? Так, так, але повітряна бульбашка лікарю, у головній артерії, скажімо, у стегновій або у великій бені на згині ліктя це б зупинило кровообіг чи не так? Як швидко? Та одразу ж серце перестало битися, а що потім ви б померли. З якими симптомами? Майже ніяких. Лише один-два уривчастих вдихи. Легені б зробили відчайдушну спробу підтримати роботу. Потім ви просто б зупинилися, як при серцевій недостатності. Це була б серцева недостатність. Як добре, що я це знаю. Те чхання в карбюраторі уривчасте, як ви кажете. І якими б були посмертні симптоми? Жодних. Лише ознаки серцевої недостатності і, звісно, маленький слід від голки, якби ви його шукали. Ви впевнені у цьому всьому, лікарю, запитав Паркер. Ну, це ж просто чи не так? Звичайна задача з механіки. Звісно, так би й сталося, мусило б статися. Це можна було б довести, наполягав Паркер. Це вже складніше. Ми мусимо спробувати, сказав Паркер. Це винахідливо і пояснює багато речей, лікарю. Чи не поїдете ви знову до моргу, і не подивитеся, чи є на тілі слід від уколу? Я справді думаю, що ти знайшов пояснення всій цій справі, Пітере. Ой, лишенько, хто там ще телефонує? Що? Що? О, до біса. Ну, от і все. Справі кінець. Тепер вона ніколи не повернеться. Попередити всі порти, дати уповіщення по всіх постах, перевірити залізниці і прочесати блум вздовж здовж і впоперек. Цю частину вона знає найкраще. Я негайно виїжджаю до міста. Так, негайно. Гаразд. Він поклав слуховку, висловившись кількома короткими добірними виразами. Той несусвітній Йоло Пілінгтон вибавкав усе, що знав. Уся історія вже в ранкових випусках банер. Нам тут більше нічого робити. Мері Вітекер зрозуміє, що гру закінчено, і митью зникне з країни, якщо вже не зникла. Ну що, Вімсі, повертаєшся до міста? Звісно. Підкину тебе на машині. Негаймо часу. Подзвони по Бантера, будь ласка. О, Бантере, ми їдемо до міста. Як скоро можемо вирушити? Негайно, мілорде. Я тримав речі вашої світлості та містера Паркера спакованими годину за годиною, на випадок, якщо знадобиться поспішний від'їзд. Молодець! І для вас є лист, містера Паркере, сер. О, дякую. А, так. Відбитки пальців чека. Хм, лише два набори. Крім касирових, звісно. Кузена Алілуї та, імовірно, жіночий. Мерівіттекер. Так, очевидно. Ось чотири пальці лівої руки, саме так, як їх кладуть, щоб притримати чек під час підписування. «Даруйте, сейр, але чи можу я поглянути на ту фотографію?» «Звісно, візьміть собі копію. Я знаю вас, це цікавить як фотографа. Ну, бувайте лікарю, побачимося якось у місті. Ходімо, Пітере». Лорд Пітер пішов, і ось чому, як сказав би доктор Фолкнер, другий лист від міс Клімсон – принесли з поліцейської дільниці надто пізно, щоб його застати. Завдяки швидкій манері їзди в Імсі, вони дісталися міста по 12 і поїхали прямо до Скотленд-Ярду, залишивши Бантера на його власне прохання біля квартири, оскільки він прагнув туди повернутися. Вони застали головного комісара в досить різкому настрої, розгніваного на банер і роздратованого на Паркера за те, що той не зміг заткнути пельку Філіхтону. «Бог знає, де її тепер знайдуть. Вона, ймовірно, вже замаскувалася і має план втечі». Ймовірно, вже втекла», – сказав Вімсі. Вона легко могла покинути Англію в понеділок чи вівторок, і ніхто б нічого не запідозрив. Якби все було спокійно, вона повернулася і знов заволоділа в своїм майном. Тепер же вона залишиться за кордоном. От і все. «Дуже боюся, що ти правий», – похмуро погодився Паркер. «А тим часом, що робить місіс Форест?» «Поводиться цілком нормально. За неї, звісно, ретельно стежать, але жодним чином не втручаються. У нас там зараз троє людей. Один у ролі вуличного торгівця, інший, як дорогий друг портьє, що час від часу заходить із порадомо для кінних перегонів і розноробочий» що виконує якусь роботу на задньому дворі. Вони доповідають, що вона виходила і заходила, ходила по крамницях тощо, але переважно сиділа вдома. Ніхто не приходив. Люди, які призначені стежити за нею поза квартирою, уважно спостерігали, чи не говорить вона з кимось, або чи не передає комусь гроші. Ми майже впевнені, що вони двоє ще не зустрічалися. «Даруйте, сер. Офіцер просунув голову в двері. Тут людина лорда Пітера Вімсі, сер, із терміновим повідомленням. Увійшов бантер, бездоганно коректний у манерах, але з блиском в очах. Він поклав на стіл дві фотографії. «Даруйте, мій лорде, і джентльмени, але чи не були би такі ласкаві кинути оком на ці дві фотографії?» «Відбитки пальців?» – запитально мовив шеф. «Одна з них?» Наша офіційна фотографія відбитки пальців із чека на 10 тисяч фунтів, сказав Паркер. А інша? Де ви це взяли, бантери? Схоже на той самий відбиток пальців, але це не наша фотографія. На мій недосвідчений погляд, сер. Вони видалися мені схожими. Я вирішив, що краще представити цю справу вам, сер. Покличте сюди Дьюзбері, сказав головний комісар. Дьюзбері був начальником відділу дактилоскопії, і він не вагався ані трохи. «Це безперечно, ті самі відбитки», – сказав він. У свідомості Вімсі поволі розвиднялося. «Бантере! Це із того келиха?» «Так, мілорде? Але ж це відбитки місіс Форест». «Так, я зрозумів ваші слова, мілорде, і я зареєстрував їх під цим ім'ям». Тоді, якщо підпис на чеку справжній, нам не доведеться далеко бігати за нашою пташкою, брутально промовив Паркер. Подвійна особистість, хай її чорт. Ця жінка змусила нас згаяти купу часу. Що ж, я гадаю, тепер ми її дістанемо. Принаймні за вбивство Фіндлейтер, а можливо і за справу Готобет. Але я так зрозумів, що на той час було алібі, сказав шеф. «Було», – похмуро відповів Паркер. «Але свідком була дівчина, яку щойно вбили. Схоже, вона вирішила розколотися. І її позбулися. І все скидається на те, що кілька людей ледве уникли небезпеки», – сказав Вімсі. включно з тобою. Отже, те жовте волосся було перукою. Мімовірно, воно, знаєш, ніколи не виглядало природно. Коли я був там того вечора... На ній був один із тих тугих тюрбанів. З тим самим успіхом вона могла бути і лисою. Ти помітив шрав на пальцях її правої руки? Ні, з тієї простої причини, що її пальці були суцільно вкриті перснями до самих кісточок. За тим потворним поганим смаком ховався досить добрий розрахунок. Гадаю, мене мали накачати наркотиком. Або, якщо не вдасться, запестити до сну, а потім, скажімо так, вивести з обігу. Край прикрий інцидент. Закоханий клабермен помирає в квартирі. Родичі дуже прагнуть зам'яти справу. Мене обрали, гадаю, тому, що бачили Зевелін Кропер у Ліверпулі. Берта Гоутубет отримала таку саму дозу, я так думаю. Випадково зустрінута старим роботодавцем після роботи. Банкнота у п'ять фунтів і гарненька вечеря. Море шампанського. Бідолашна дитина п'яна. І чіп, запхана в машину. Там її добили і вивезли в Епінг у компанії з сендвічем і шинкою та пляшкою Баса. Просто чи не так? Просто, коли знаєш, як це зроблено. Якщо це так, сказав головний комісар, то чим швидше ми її візьмемо, тим краще. Вам краще їхати негайно, інспектори. Візьміть ордер на Віттакер або Форест і будь-яку допомогу, яка вам знадобиться. Я можу поїхати? – запитав Вімсі коли вони вийшли з будівлі. А чому би ні? Ти можеш стати в пригоді? З тими людьми, що в нас уже там є, нам не знадобиться додаткова допомога. Машина швидко промчала через пелмел вгору до сент джеймс стріт і вздовж Пікаділлі. На півдорозі до Саут-Оллі-Стріт вони проминули торговця фруктами, з яким Паркер обмінявся майже непомітним сигналом. За кілька дверей до входу у будинок вони вийшли, і до них майже одразу приєднався спортивний друг Портьє. Я саме збирався вам дзвонити, – сказав він. – Вона прибула. – Що, Віттакер? – Так, піднялася, близько двох хвилин тому. – Форест теж там? – Так, вона зайшла якраз перед іншою жінкою. – Дивно, – сказав Паркер. – Ще одна хороша теорія пішла коту під хвіст. – Ти впевнений, що це Віттакер? – Ну, вона загримована. – у старомодному одязі і з сивуватим волоссями, і все таке. Але зріст та загальна зовнішність – ті самі, і вона знову провертає той самий трюк із синіми окулярами. Гадаю, це вона, хоча я, звісно, не підходив близько, пам'ятаючи ваші інструкції. Що ж, у будь-якому разі подивимося. Ходімо. Торговець тепер приєднався до них, і вони всі разом увійшли. Старша леді піднялася до квартири Форест. «Усе гаразд?» – запитав третій детектив у порт'є. «Саме так. Підійшла прямо до дверей і почала щось про пожертви. Потім місіс Форест швидко втягнула її всередину і гримнула дверима. Відтоді ніхто не спускався. «Гаразд. Ми піднімемося самі. І дивіться, щоб ніхто не вислизнув від нас сходами. А тепер, Вімсі, вона тебе знає як Темплтона, але напевно...» що вона не здогадується, що ти працюєш із нами. Подзвони у двері, а коли вони відчиняться, просунь ногу всередину. Ми стоятимемо тут за рогом і будемо готові вірватися. Цей маневр було виконано. Вони почули, як дзвінко пролунав дзвінок. Однак ніхто не підійшов відповісти. Вімсі подзвонив ще раз, а потім притулив вухо до дверей. «Чарзе!» Раптом вигукнув він. «Там щось відбувається». Його обличчя було білим. «Швидше! Я не витримаю ще однієї». Паркер поспішив до нього і прислухався. Потім він схопив палицю Пітера і забарабанив у двері так, що гул відлунював у порожній шахті ліфта. «Ано, відкривайте! Це поліція!» І весь цей час зсередини доносилося жахливі приглушені, Удари та булькання, волочіння чогось важкого і звук боротьби. Потім гучний гуркіт, ніби на підлогу, жбурнули меблі. І тоді гучний хрипкий крик, жорстко обірваний на півслові. «Ламайте двері!» – сказав Вімсі і підструменів по його обличчю. Паркер подав знак важчому з двох поліцейських. Той налетів плечем усім тілом. Двері затряслися і тріснули. Вони тупотіли і затихалися у тісному просторі. Двері піддалися, і всі вони ввалилися до холу. Усе було зловісно тихо. «Швидше!» – схлипнув Пітер. Двері праворуч були відчинені. Один погляд запевнив їх, що там нікого немає. Вони кинулися до дверей вітальні і штовхнули їх. Ті відчинилися приблизно на фут. Щось громістке заважало їм рухатися. Вони щосили штовхнули, і перешкода піддалася. Вімсі перестрибнув через неї. Це був високий буфет, що впав, і розбита порцеляна вкривала підлогу. Кімната мала сліди жорстокої боротьби. Перекинуті столи, зламаний стілець, розбита лампа. Він кинувся до спальні, а Паркер по п'ятах за ним. Тіло жінки мляво лежало на ліжку. Її довге сивувати волосся темною мотузкою звисало на подушку, а на голові та горлі була кров. Але кров вільно текла, і Вімсі міг би закричати від радості при цьому видовищі. Мерці не кровоточать. Паркер лише раз глянув на поранену жінку. Він негайно попрямував до гардеробної кімнати. Повз його голову проспівала куля, пролунала «Гарчання та зойк!» І епізод скінчився. Констебль стояв трусячи прокушеною рукою, поки Паркер тримав здобич у поліцейському захваті. Він легко впізнав її, хоча перекиснена перука з'їхала на бік, а блакитні очі були затуманені від жаху та люті. «Досить!» – тихо сказав Паркер. «Гру закінчено!» «Це абсолютно марно!» Ну жбо, будьте розсудливі. Ви ж не хочете, щоб ми надягли браслети, чи не так? Мері Віттекер, вона ж Форест. Я заарештовую вас за звинуваченням. Він на мить завагався, і вона це побачила. За яким звинуваченням? Що ви проти мене маєте? Для початку за замах на вбивство цієї леді, сказав Паркер. «Стара дурепа!» – зневажливо кинула вона. «Вона вдерлася і напала на мене. Це все?» «Дуже ймовірно, що ні», – відповів Паркер. «Попереджаю вас, що все, що ви скажете, може бути записано і використане як доказ на вашому суді». І справді, третій офіцер уже дістав записника і незворушно записував. Коли їй повідомили про звинувачення, заарештована сказала «Це все». Ця репліка, вочевидь, здалася йому необережною, бо він облизнув олівець із виглядом задоволення. леді все гаразд? Хто це?» – запитав Паркер, повертаючись до огляду ситуації. «Це міс Клімсон. Бог знає, як вона сюди потрапила. Гадаю, з нею все гаразд, але їй таки добряче дісталося. Він тривожно протирав їй голову губкою, поки говорив, і в цей момент її очі розплющилися. Допоможіть. сплутано промовила місі Кліпсон. Шприц, ви не. о! Вона слабко запручалася, а потім упізнала стривожене обличчя Вімсі. О Боже. вигукнула вона. Лорд Пітер, такий переполох. Ви отримали мого листа? «Усе гаразд? О, Боже! В якому я стані? Я? Ця жінка? Ну-ну!» «Не хвилюйтеся, міс Клімпсон», – сказав Вімсі з великим полегшенням. «Усе абсолютно гаразд, і ви не повинні говорити. Ви розповісте нам про все пізніше». «Що вона сказала про шприц?» – запитав Паркер, зосереджений на своїй справі. «У неї в руці був шприц». Задихаючись, промовила міс Клімсон. Вона намагалася сісти і намацувала щось руками на ліжку. Я, здається, знепритомніла. Така боротьба і щось ударила мене по голові. І я побачила, як вона наближається до мене з тією штукою. І я вибила її з її руки. Не пам'ятаю, що було потім. Але я маю дивовижну життєву силу. Бадьора додала... Міс Клімсон, мій дорогий батько, завжди казав, Клімсонів не так то легко вбити. Паркер не по підлозі. «Ось він!» – сказав він. У його руці опинився шприц для підшкірних ін'єкцій. «Вона психічно хвора! Ось хто вона!» – сказала заарештована. «Це лише шприц, який я використовую для ін'єкцій, коли у мене невралгія!» «У ньому ж нічого немає!» «Це цілком вірно», – сказав Паркер зі значущим кивком у бік Вімсі. «У ньому нічого немає!» У вівторок увечері, коли заарештовано було передано до суду за звинуваченнями у вбивстві Берти Гоутобет та Віри Фіндлейтер із замахом на вбивство Олександри Клімсон, Вімсі вечеряв із Паркером. Перший був пригнічений і знервований. «Уся ця справа була нікчемною», – пробурчав він. Вони просиділи, обговорюючи справу до пізньої ночі. «Цікавою», – сказав Паркер. «Цікавою? До речі, я винен тобі сім шилінгів і шість пенсів. Нам варто було б розкусити цю аферу із Форест раніше, але здавалося, не було реальної причини не довіряти словам дівчини Фіндлейтер щодо алібі. Така оманлива дружба створює чимало проблем. Гадаю, нас збило з Пантелику те, що все почалося так рано. Здавалося, для цього не було причин, але озираючись на історію Тріга, все стає ясно, як Божий день. Вона сильно Ризикувала з тим порожнім будинком, і не могла ж вона завжди розраховувати на те, що для позбавлення від людей під рукою знайдуться порожні будинки. Ідея, гадаю, полягала в тому, щоб створити подвійну особистість. Якщо Мері Вітта Керколись у чомусь запідозрять, вона могла б тихо зникнути і перетворитися на слабку, але в усьому іншому невинну місіс Форест. Справжнім проколом було те, що вона забула забрати ту банкноту у п'ять фунтів у Берти Гоутобет. Якби не це, ми могли б ніколи нічого не дізнатися про місіс Форест. Це, мабуть, жахливо її налякало, коли ми там з'явилися. Після цього вона була відомо поліції в обох її іпостасях. Справа Фіндлейтер була відчайдушною спробою замести сліди і вона була приречена на провал, бо надто вже було все це складно. Так, але вбивство Доусон було прекрасним у своїй легкості та простоті. І якби вона зупинилася на цьому і залишила все, як є, ми б ніколи нічого не змогли довести. Ми і зараз не можемо цього довести, тому я й не вніс це до обвинувального акта. Не думаю, що я колись зустрічав більш жадібну і безсердечну вбивцю. Вона, ймовірно, справді вважала, що кожен, хто створює їй незручності, не має права на існування. Жадібна та злісна. Подумати тільки, намагалася спихнути провину на бідолашного старого Алілую. Гадаю, він скоїв непрощенний гріх, попросивши у неї, Грошей. Ну, він їх отримає, і це вже добре. Яма вирита для кузена Алілуї перетворилася на золоту жилу. Той чек на 10 тисяч фунтів був оплачений. Я про це подбав у першу чергу, перш ніж Віттекер встигла згадати, і спробувала зупинити транзакцію. Ймовірно, вона б усе одно не могла її зупинити, оскільки його належним чином не Пред'явили минулої суботи. І ці гроші юридично належать йому. Звісно, ми знаємо, що їх було отримано злочинним шляхом, але ми не висунули їй звинувачення у цьому конкретному злочині, тож юридично такого злочину і не було скоєно. І я, звісно, нічого не сказав кузену Алілуї, інакше він, можливо, б і не взяв їх. Він думає, що їх надсилало йому в нападі каяття, бідолашний старий. Отже, кузен Алілу'я і всі маленькі Алілу'ї будуть багатими. Це чудово. А як щодо решти грошей? Корона їх все-таки отримає? Ні. Якщо вона не заповість їх комусь, вони перейдуть до найближчого родича відтакирів. Двою рідного брата, здається, «На прізвище Олкок. Дуже порядний чоловік. Живе в Бірмінгемі. Тобто, додав він раптом засумнівавшись, якщо, звісно, двоюрідні брати і справді успадковують згідно із тим клятим законом. О, я думаю, саме двоюрідні брати у безпеці, сказав Вімсі, хоча в наші дні ніщо не здається безпечним». Все ж хай йому, чорт, якісь родичі мусять мати шанс, інакше що станеться зі святістю сімейного життя. І якщо так, то це найприємніша річ у цій огидній справі. Знаєш, коли я зателефонував тому чоловікові Карру і розповів йому все, він ані трохи не зацікавився і не був вдячний, сказав, що завжди підозрював щось подібне, і сподівається, що ми не будемо воришити все це знову, бо він отримав ті гроші, про які нам казав, і відкриває власну практику на Гарлі-стріт. Тож йому не потрібні нові скандали. Мені ніколи не подобався той чоловік. Шкода медсестру Філітер. Не варто. Кар тепер занадто величний, щоб одружуватися з медсестрою. Принаймні, так мені здається у будь-якому разі заручені, розірвано. А я так тішився ідеєю зіграти в проเวдіння для двох гідних молодих людей. Патетично додав Вімсі. Боже, боже. Ну, дівчина легко відбулася. О, знов телефон. Хто це в біса? Мабуть, якась клята справа у ярді. І це о третій ночі. Хто б хотів бути поліцейським? Так. О, Гаразд, я приїду. Справі кінець, Пітере. Як? Самогубство. Задушилося, простирадло. Гадай мені краще поїхати. Я з тобою. Зла жінка, якщо такі взагалі бувають. Тихо промовив Паркер, коли вони дивилися на заклякле тіло з розпухлим обличчям і глибоким червоним кільцем на горлі. А віпсі... Нічого не сказав. Йому було холодно і зле. Поки паркер і начальник в'язниці робили необхідні розпорядження і обговорювали справу, він сидів на стільці якийсь нещасний та згорблений. Їхні голоси лунали безкінечно. Вже давно пробила шоста година, коли вони пішли. Це нагадало йому вісім ударів годинника які сповіщають про підняття чорного і огидного прапора. Коли брама з бряскотом відчинилася, щоб випустити їх, вони ступили в бліду і жахливу темряву. Червневий день давно вже почався, але лише бліде і жовтувате сяйво освітлювало на півпорожній вулиці, і було люто-холодно і дощило. Що сталося? – запитав Бімсі. – Це кінець світу? – Ні, – відповів Паркер. – Це лише затемнення. Друзі, підтримуємо український YouTube разом. Підписуйтесь на канал Пригоди Плюс, ставте лайки та залишайте коментарі. Кожен ваш вчинок – це внесок у розвиток української культури та мови, Давайте разом покажемо, що українські аудіокниги це круто. Ваша підтримка мотивує перекладачів, художників та авторів створювати ще більше якісного контенту українською. Долучайтесь до нашої спільноти, і разом ми зробимо український контент ще популярнішим.